Kapitola 44. Na vyhlídkové palubě pládlo ticho. Joshua byl sám. Lopsang okamžitě zmizel za modrými dveřmi a sely ve své kajutě. Mark Twain najednou začal vkročovat jako stepař, který chce překonat rychlostní rekord. Joshua vyhlédl ven. Venku se otáčely oblohy, měnily země, řeky se kroutily jako hadí a světy, žolíci, se objevovaly jako fotoblesky. Co mohlo na lodi skřípat, to skřípalo. Loď zněla jako starý čajový kliper na cestě kolem mysu Dobré naděje a samo vkročování Joshua uvnitř pocitoval jako bouři. Odhadoval, že každou vteřinu překonávají mnoho světů. Na palubu vyšla seli a bylo vidět, že je vztekem bez sebe. Co to k sakru dělá? Na to neměl Joshua odpověď, ale znovu pocítil jakousi nejistotu z Lopsangovi zvláštní nevyrovnanosti a impulzivnosti. Lopsangová pohyblivá jednotka vyplula z modrých dveří. Přátelé, je mi opravdu líto, jestli jsem vás poplašil. Jsem celý dychtivý pokračovat co nejrychleji v naší cestě. Řekl jsem vám, že jsem se toho od trollů hodně dozvěděl. Víte, co je vyplašilo, řekla Sally. No, při nejmenším toho vím mnohem víc. Krátce řečeno, trolové a pravděpodobně i elfové a jiné humanoidní formy před něčím prchají, ale není to něco fyzického. Je to něco, co se jim dostává do hlav, abychom tak řekli. A to jen potvrzuje to, co jsme se dozvěděli od trolů ve šťastném přístavu. Ten pocit je jako nákaza bolesti, jako záchvat migrény, který se žene světy od západu na východ. Došlo k sebevraždám. Různí tvorové se raději vrhají ze skal do propastí, než by trpěli, než by trpěli tu mučivou bolest. Ješua se se se na sebe podívali. Migrénové monstrum? zamračila se Sely. Co to je? Star Trek? Lobsang se zatvářil poněkud zmateně. A to mluvíte o původní řadě nebo o té? To je prostě šílené, Ješo. Má tahle loď nějaké ruční ovládání? Hm, to nevím, ale vím něco jiného. Lobsang má výjimečně skvělý sluch. V tom směru má Joshua pravdu, Seli. A chápou trolové, co se vlastně blíží? Viděl některý z nich něco? Pokud zatím mým, tak ne. Ale oni si představují, že je to nesmírně velké, teda fyzicky. Pro ně je to směska abstraktního a reálného, jako kdyby se blížil třeba pralesný požár, závoj bolesti. Různé zvuky, jimiž si materiály Marka Twaina stále hlasitěji stěžovaly, začaly Jošovi dělat starosti. Nebyl si jistý, jaká je maximální bezpečná vkročovací rychlost lodi. A vrhat se takovou rychlostí do naprosto neznámých světů a stejně neznámého nebezpečí se mu zdálo při nejmenším nemoudré. Zemní metr se rychle otáčel a ukazatel se blížil k číslu 2 miliony. Ale Lobsang mluvil a mluvil, očividně nevšímavý k takovým maličkostem. Tohle není vhodná doba, abych se s vámi dvěma podělil o všechny své myšlenky. Stačí, když vám řeknu, že tady máme co dělat s nějakým druhém ryze psychického jevu. Tady je moje hypotéza. Lidé své lidství nějakým způsobem vysílají. Vnímáme jeden druhého. Jenže na druhé straně jsme dlouho žili na planetě zaplavené a přetékající lidskými myšlenkami. Ani jsme si toho nevšimli. Dokud to nezmizí, přikývl Joshua. Sely se na něj zvědavě zadívala. Předpokládám, že kdysi dávno některá z těch stvoření, elfové, trolové a možná i některé další varianty, občas vkročila na prvo zemi a možná se tam někdy i chvilku zdržela. To samozřejmě podnítilo vznik mnoha pověstí. Jenže to se odehrálo ve dnech, kdy byla lidská populace relativně nízká. Teď země doslova přetéká lidmi a tvorům, kteří strávili většinu svého života v bestarostném tichu lesů. To muselo připadat, jako kdyby si teenageři na celém světě najednou uspořádali mejdan. Takže se v těch dnech zdrželi od prvozemě dál. Teď ale všechny vkročující druhy míří směrem na západ, prchají před něčím, co je nevyhnutelně zatlačuje naspět k prvozemi. Ocitají se mezi kladivem a kovadlinou. A občas probadnou panice. Jošua a já už jsme viděli, co se stane, když panikaří. Dokonce i trolové mohou ublížit, když jsou rozčilení. Pamatujete si na kostel obětí triku kosmické důvěry, Jošuo? Jošua se podíval na Sely. Čekal od ní především skeptickou reakci. Jenže k jeho úžasu to vypadalo, že seli přemýšlí. Co si o tom myslíš ty Sely? Zeptal se. Jsou to všechno hodně za vlasy přitožené úvahy. Ale přesto, přeci jen jsem jako ty. Půjdu do města, když proto budu mít důvod, ale když tam jsem, jsem nervózní jako kočka s dlouhým ocasem v místnosti plné houpacích židlí. Nemůžu se dočkat, až vypadnu, že na mě to pryč do prázdných světů. Tam se cítím mnohem příjemněji. Jenže ty neutíkáš a za normálních okolností si to ani neuvědomuješ. Stejně jako se ryby neuvědomují vodu. Celý se ku podivu usmála. Tak, to je opravdu hodně zen, skoro lopsan. Brhla na něj opatrný pohled. A co ty? Una to ví, pomyslal si. Ví o mně všechno, ale i tak, předtím, než odpověděl, zaváhal. Pak ním na palubě té spěchající vzducholodi začal mluvit a mluvil otevřeněji, než kdykoliv předtím s kýmkoliv, včetně sestry Agnes nebo policistky Jensonové. Hovořil o svých vnitřních pocitech. Řekl jim o nezvyklém tlaku v hlavě, který cítil po každé, když se vracel zpět na zemi. Neochota, která se nakonec mění ve fyzický odpor. Je to něco v mé hlavě, je to jako... Znáte ten pocit, když vás nutí jít na nějakou oslavu, kam všichni dokonale zapadnou, jenom vy ne? Když fyzicky nedokážete udělat další krok, jako kdyby vám v tom bránilo nějaké magnetické pole? Seli pokrčila rameny. Nikdy jsem se na oslavě moc nehodila. Vy jste, sociální asociální, ozval se Lopsang. Myslím, že to víme. Kam tím ale míříte? Jde o tohle. Ať to znamená, co chce, ať je to způsobeno čímkoliv, cítil jsem něco podobného tady, na lodi. Tlak, kvůli němuž, je pro mě čím dál tím těžší pokračovat, zavřel oči. A čím víc na západ se posouváme, tím je to horší. Cítím to i teď, jako kdyby hluboko ve mně nadůstal odpor. Když stojíme, snesu to, ale když se dáme do pohybu, zhoršuje se to. Něco tam na dálném západě vás odpuzuje? Ano. seli se k němu rozlobeně obrátila. A proč se mi to neřekl už předtím? Nechal se mě blábolit o měkkých místech a o tajemstvích. Otevřela jsem se ti, skoro zavrčela. A ty si celou tu dobu tajel tohle? Podíval se na ní. Neřekl jí to, protože v domově si každý své slabosti nechával pro sebe, stejně jako na mnoha jiných místech, kde nemusel od té doby přežít. Říkám ti to teď. Svěditelným přemáháním ustoupila. Dobrá, řekla. Věřím ti. Takže je to všechno skutečné. No, já teď oficiálně připouštím, že mám strach. Hobsangův hlas zněl vzrušeně. Takže už chápete, proč tak toužím tom setkání? Pro záhadu. Jošu, seli Záhadu z konce dlouhé země. Ješua si ho nevšímal, ale věnoval svou pozornost cely. Oba máme strach, ale postavíme se tomu tváří v tvář, ano? Ty neutečeš. Utíkají zvířata. Trolové musí utéct. My pokračujeme v cestě a pokoušíme se najít to, co nás děsí a vypořádat se s tím. Tak to dělají lidé. Jo, dokud nás to nezabije. Takže je to jasné, stal. Nemám donést nějakou kávu? Později si Joshua uvědomil, že měl dávat pozor, zvláště posledních pár minut. Posledních pár set světů, světů, kde byla chladná zelená rušena krátery, které se na zemi četaly jako otisky obrovských nohou. Měl se mít na pozoru na vzdory rostoucímu tlaku v hlavě. Měl vyvolat poplach. Měl zastavit cestu dlouho předtím, než loď spadla do trhliny.